بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاحبه بارك الله فيكم Tumerudi tena kwenye sehemu yetu ya pili na dio sehemu ya mwisho ya muhadhara wetu wa leo sehemu hii ya pili ni sehemu muhimu sana kama ilivyokuwa sehemu ya kwanza lakini sehemu hii kwa sababu tumeihusisha na hali halisi ya maisha yetu katika nchi yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibisa sasa tu kwenye kipindi au tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu. Sikuja hapa kama wanasiasa uhamasisha wa watu mambo ya kisiasa. Lakini nina machache ya kuzungumza na nyinyi kionyelezwe na Uislamu kuhusu hali hii sio tutafahamu kwamba hivi sasa kuna vuguvugu vugu la watu wenye kudai haki kuna wana harakati kuna wanasiasa kuna viongozi wa dini mbalimbali mbali ambao kauli zao zinafikiana hiyo ya kudai haki. kwa masikitiko ni kwamba wanaozungumza kwa niaba ya Waislamu katika Waislamu wawe ni mashehe au walimu wa ni wachache. Ukilinganisha na nguvu inozungumzwa na wasiluku wa Waislamu au wanaozungumza poislamu unazungumza lakini si kwa niaba ya Uislamu. Ima kwa niaba ya harakati zao na vyama vyao au kwa kuonyesha maoni yao binafsi. Lakini kwa niaba ya Uislamu, kama group sasa nadazungumza na Uislamu wezake kuhusiana na hali halisi tunaoishi nayo na hali halisi tunayoelekea ili jambo limekuwa kwa uchache sana. Na kihakika utaratibu huu si sahihi ni utaratibu wa kimakosa kwa sababu usikubali mtu akusemee na ngali we mwenyewe uko hai na unayo ya kuyasema kwa hali hiyo na hali na nafasi tulizonazo sisi kwa ndugu zetu waislamu taona tunadhima na jukumu la kupaza sauti zetu hata kama hazifiki mbali zikafika hapo mtaa wa pili tu lakini kuzipaza sauti zetu na kutoa mchango wetu kwa ndugu zetu wa Islam, na kila atakayempenda katika raia tutoe muongozo wetu kwao mwongozo kutoka kwenye Qur'ani kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mwongozo kutoka kwenye mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wema walio katika dini hii kuna kipengele lilikipitia, wakati nikielezea dawa yetu sisi tunavulingania ulinganizi wetu miongoni mwa mambo ya msingi tunao yapatiliza nikatanya jambo moja hapa sisi ulinganizi wetu umejengwa juu ya ilmu ya haki atukujenga dawa yetu juu ya ujinga ndio maana kampeni zetu nyingi situnazifanya kwenye kuwalinngania watu kusoma dini hili linajulikana katika nchi hii nji, na nchi na tumepata mafanikio kwa kiasi fulani kwa kuwa wanafunzi wa dini kutoka kila upande wanakuja katika vifuo wetu kusoma. Wale wasiojua mahadishi ya Kuislamu ibn Taymiya pale Pongwe. Ilianza siku nyingi kwenye vipindi tofauti lakini kwa mfululizo hasa ile sisi wa mwaka 1426 na, na, na 27 yapata miaka 19 sasa lakini kabla ya hapo ilikuwepo sema usikomfulizo tusomesha yapata ya nafasi ya kunda kusoma tuondoka tuna soma tuarudi tuwa tusomesha tena nafasi ya kunda kusoma waenda warudi wasomesha if vipindi tofauti tofauti ili wanalifahamu baadhi ya wanafunzi wa zamani. Haki kwa mfululizo wa miaka hii 18 19 ile pale ilianza na wanafunzi wasiozidi 30 kwa bodhi. Wanafunzi wote watu wazima, watoto, watu kidogo tu. Lakini tulikuwa tukipita katika miji, baadhi yetu ni mashahidi nasa miaka 2007 2008 kikiohimiza watu kwamba hii dawa imejengwa katika misingi ya ilmu. lazima watu wasome kwa hakika jambo lile lilipokewa vizuri na Waislamu ndani ya muda huo mfupi pamepita watu wengi mno wengi mno katika nchi hii na nje ya nchi kiasi ambacho kila mji utakapopita katika miji hii ya Tanzania utapata kuna manafunzi wetu bali waweza kusema kijiji hapa yupo pale yupo pale yupo kila mahali bikini pia tumewasahau mimi wanafunzi wako bwana shule kimekuwa kwa wakati mmoja sasa kuna wanafunzi wanaozidi 2200 na mbili na kitu. Kuonyesha kwamba mwitikio wa kusoma dini upo watu wameuelewa kwa chuo cha wajenge wanafunzi na walimu sisi hatutokodishe walimu kutoka nje kwa kwamba kuna mwalimu amekuja kutoka huko kutoka walimu tutotengeneza wenyewe na vingine tukawatoa walimu kwa taifa mwingine kusomesha msikiti sultani ni moja katika misikiti inayonufaika na mwalimu kutoka pongwe wanajua wao wenyewe hapa wazee na vijana na mingineyo katika misikiti nini kwa sababu sera yetu sisi imejengwa juu ya ilimu. elimu elimu ili dini ifanikiwe na iwe hai lazima elimu ipewe kipaumbele na mwanafunzi au mwalimu aweze kumtoa renda mahali fulani akifika huko kwa shekhi nikimwambia wewe bado unatakiwa uendelee kielimu jiendelee kwa sababu sera yetu sisi ni elimu lakini pia nikasema pamoja na dawa kujua katika msingi wa elimu dio mkoa katika msingi wa huruma wa hurumia viumbe raia na kuwahurumia viongozi hivyo basi kwa msingi huo sisi tukawa tunapiga vita lugha yoyote na harakati zozote na njama zozote za kiuchochezi Zitakazofanywa na mtu wa aina yoyote ile awe ni mwanasiasa au kiongozi wa dini au mtu binafsi yeye mwenyewe ana nafsi yake dawa yetu na ulinganizi wetu huku kinyume na mtu huyo aliyetumia lugha za uchochezi na lugha za uvunjifu wa amani akazitia kwa wananchi raia au kwa watawala jambo hilo si tunalipiga vita na sababu kubwa ya kulipiga vita jambo hilo kwa sababu ndilo linalopelekea katika madhara makubwa ya kuuvunja msingi madhubuti katika misingi mitano ya dini. Kwenye mhadhara wetu wa Dodoma tuliyataja yale mambo matano ambayo sharia ya Kiislamu imekuja kuyalinda kwa nguvu kubwa. Sheria imekuja kuilinda dini. Sheria katika malengo yake imekuja kulinda nafsi. Sheria katika malengo yake imekuja kulinda akili. Sheria katika malengo yake imekuja kuzilinda heshima za watu na nasabu zao. Sheria imekuja kulinda mali za watu. Nikazungumza mambo matatu katika mhadhara ule namna sheria ya Kiislamu ililinda uh, roho na nafsi za watu heshima na mali nikaonyesha kwamba katika milango hii na maneno hani niliyosema kuna aya na hadithi nyingi tu zilizokuja kuthibitisha hili tulilosema Sasa katika suala la uchochezi dhidi ya watawala au kuwachochea raia haya mambo matatu yanavunjwa kwa sababu ni katika mambo yanayopelekea umwagaji wa damu usio halali umwagaji wa damu za watu kwa dhulma kwa sababu haya mambo matatu yakichezewa haya kufanyika uchochezi lugha za kuchochea na vitendo vya kuchochea na njama itapelekea kuvunjwa heshima za watu bali itapelekea kuharibiwa na kuporwa mali za watu mambo ambayo sheria ya Kiislamu imekuja kuyalinda na sisi waislamu kimaadili yetu ya Uislamu Jambo lolote litakalokuja likawa linakunda kinyume na mafunzo ya Uislamu upinga ule Uislamu wenyewe. Sisi tunalikataa jambo hilo na kuwahamasisha waislamu walikataye na kuelewesha kwamba jambo hilo halifai kuungwa mkono. Na mambo hayo yataharibiwa kupitia uchochezi, uchochezi utazaa uvunjifu wa amani uvunjifu wa amani unapojitokeza kwa kudhoofisha sehemu ya mamlaka na kudhoofisha nguvu ya mamlaka ikawa hakuna anayeweza kudhibiti mambo anayeweza kulinda amani na kulinda usalama wa watu na mali zao kama ikiwa jambo hilo halipo basi nafsi kwangu ni kitu rahisi heshima kuvunjwa ni kitu rahisi kivyo kamali mali na kuibiwa ni kitu raisi. bali ndipo mahali pake hasa yanapopatikana mambo haya Mitakulijua hilo fuatilia nchi ambazo zimekosa usimamizi na ulinzi wa amani katika musta wa taifa hilo ikawa kama pengine serikali imepinduliwa raisi katimuliwa hapo na baraza lake la mawaziri fuatilia utaona kwamba hakuna amani tena Matukio yanotokea hapo ni matukio ya uvunjifu wa amani, damu zinamwagwa bure na hakuna wa kusimamia na kulinda. Mali zinaporwa, heshima zinavunjwa, watu wanabakwa na kufanywa vitendo vingi viovu. Jambo ambalo katika Uislamu halikubaliki. Wewe sisi kwa kuyazingatia hayo kwa kuyazingatia hayo kwa kuwa ndio dini yetu imetufunza hivyo sisi tukasema kwamba kwa kwa hali hii ya kimazingira iliyopo kwa wakati wa sasa mbona kama tunaelekea kwenye jambo hilo kwa sababu lugha za kiuchochezi zipo kutoka sehemu mbalimbali kuna lugha za kiuchochezi zinazoletwa kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa watu aina wa mbali, mbali. wachochea watu kudai haki kwa lugha ya kudai haki hiyo lugha ya kudai haki inabwagizwa na kuchagizwa na lugha za matusi na kashfa nyote nyinyi mnajua wakua mna simu zenu smartphone zenu mnaweza kuperuzi peruzi huko kwenye mitandao ya kijamii mnaosoma yale yangushwa katika hiyo mitandao matusi makubwa makubwa ningini matusi ya nguo na kashfa zinazoelekezwa kwa baadhi ya watu wenye mamlaka katika nchi Nchi na uongozi wake wanafitengo vyao na vyombo vyao vya kuwasemea wana watu wao wa kuwajibia vyao vya kuwajibisha watu sisi hatuwezi kuingilia kwenye jambo hilo lakini nao, wa alimu, wa na mashekhe nao waalimu, walinganizi wanayo nafasi ya kuzungumza na waislamu wasiingize kwenye mambo hayo Waleo nafasi ya kuzungumza na wafasi wao wasiingie kwenye mambo hayo. Kwa maana kwamba usije ukaona au kadhania kwa fikira yako kwamba ukitukana kwenye mtandao siyo dhambi. Yaani ukimtukana mtu kwenye mtandao siyo dhambi. Ili iwe dhambi paka umtukane mbele yake. Au kwamba wewe waruhusiwa kumtukana mtu kwa sababu tu wadhani kwamba kwa kunyima haki kwa vile bwana anamdai yule. na mdeshi ningili milioni moja zangu yule akataka kulipa waanza kumtukana wewe kadha kadha kadha kadha kama kuna dini nyingine za ruhusu babu hayo Uislamu huruhusu hilo wewe dai pesa yako tu dai haki yako tu kwa njia ile nzuri sasa hili ndilo ambalo sisi tunafaa tuzungumzie na, na Waislamu wasijiwa kajiingiza katika katika maangamivu wakajiingiza katika lana mtu akamtukana mzazi wa mtu ndiye akatukaniwa mzazi wake kwa sababu wewe ukimtukana mtu babake babako kadhaa umemtukana akikujibu na wewe babako kadhaa wewe tayari ushablani babako wapata madhambi wewe Yasubu rajulu rajulun abarrajuli fayasubbu aba mtu amtukania mzake babake kisha yule mwingine aliamtukania babake huyu amtukana mama wa mtu na yule tukaniwa mamako kwa sababu huyu ni mama wa mzako na huyu ni mamako wewe wametofautiana nini katika mambulio yao au yeye ya anapenda sasa ukizungumza neno la kumwabisha mzako na yeye atakwambia la kumwabisha wewe au la kumwabisha mzazi wako Lana hiyo kwenye maadili yetu sisi ya Kiislamu jambo hilo haliruhusiwi kwenda kuambia vijana nyinyi naona vijana wengi tu hapa vijana wengi hapa na ndio kwenye hiyo mitandao na ndio wasiogopa kutukana na kutusi na ndio wanaathiriwa vijana wengi wakafuata mkumbo wakawa hawajui walinde nalo hawajui wanasema nini hawajui wanafuata agenda ya nani hawajui wanafuata tu wengi katika vijana maadamu sisi ni waislamu na dini yetu ni uislamu hebu tufuateni maadili ya uislamu simama katika msingi jeu huyu anastahiki kukashifiwa anastahiki kutukanwa Anastahiki kutajiwa aibu zake? Kama siyo. ina maana utaingia imma katika kushengeje au utaingia katika kuzua, kumzulia mtu uongo. Na yote ni madhambi. Kwa sababu dhambi ya kushengeje si dhambi ndogo. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dhan, Ayuhibu ahadukum anyakula lahmu akhihi mayta fakarehtumoo Allah subhanahu wa ta'ala anasema je mmoja wenu anapenda kula nyama ya ndugu um um um um um yake hali ya yakua limfu muislamu mizako ndugu yako amekufa umkatikate vipande umchome au uble hivi vumpike ule nyama yake waona njapo zuri hilo walipenda wewe hilo mnalichukia la kula nyama ya mfu basi chukieni la kusengenya pia fakarih tumu na kusengenya ni dhikru ka ahaka bima yakrah kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa jambo analo lichukia yeye halipendi jambo hilo umtaje mwenye akiwa hayupo hayupo ukaanza kusema fulani 1 2 tatu, ana hili ana hili hili maswahaba wakamuuliza Mtume yeah, sana sallam je akiwa mtu huyo analo ninalolisema kwamba yuko hivyo tabia hiyo anayo kama ikiwa analo jambo hilo vipi akasema akiwa analo jambo hilo hapo utakuwa umemmsengenya na kama hana utakuwa umemzulia uongo kwani utaanguka moja kati mambo mawili na siku zote usengenya usije ukaona kwamba lazima useme wewe usengenyaji yu unakuja yule anayezungumza yule anayezungumza kumsingenya mtu ukimkalia kimya wewe ukasikiza na wewe ni katika watu wa kusengenya kama waweza mkatazi kwa nini kwa sababu huyu hawezi kusengenya na ukuta wala mti kwamba anaombea wake au neno lake cha kulisema aliseme chooni falmia na pembe eh asa kukutafuta wewe mbea ya mwenzake yakwambie no excuse ala ala eh Malizia basi wasengenya huyu hayewezi kuzungumza na jiwe na kama alilozungumza uongo kalitunga basi mmemzulia nyote wawili njia iliyotakikana kisheria ili usalimike ni kuondoka mahali hapo au kumtetea yule aneishengwa tetea ni mamoja mmekaa kwenye baraza maskani kwenu maskani za vijana au watu wazima wanawake wanawume, au wanaume au mmekaa kwenye baraza za kahawa au misikitini au mahali popote na pingine hata na chumbani kwako mbele la kitandani uko na mke wako mashingenya kama mfulani hivi bila hivi mwasengeje. Palala pale mwisho lakini mwasengeje. Na watu wasengeje sana hapa. Dipoteru bafuliwa guo hapo. Ah wala hamna kitu. Kwani likuaje? Mke amwaga, mume amwaga. Mke amwaga, mume amwaga. Kesho asubuhi kila mmoja akafuta baraza afikisha. Kaambiwa na mkewe huyu afikisha kwa wanaume. Na huyu mwanamke kaambiwa na mumeo afikisha kwa kinamama mama menzir. والمئ وتتابع في مكهنا دي ومعه ديما اذا كيسمى سوره المسد تايونا الا له تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب ومراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد الله سبحانه وتعالى نسمع mikono miwili ya abulahabi imeangamia na ameangamia yeye pia amekula khasara na haitamfaa chochote mali yake na vile alivovichuma havitamsaidia ma aghla anhu maluhu ma, ma kasab sayasla naran zati lahab atauingia moto wenye miyale sayasla naran zati lahab tenge peke yake wa mraatuhu na mkewe ummu jamil. jamili wake ummu jamili abu lahabi na mkewe wataingia motoni mwanamke yao alikuwa hamalatul hali ya ni mwenye kubeba kuni mizigo ya umbea akichukua kwa mumewe apeleka kwa wanawake wenzake na yeye achukua kwa kina mama kwa mume wanamchafua wa mtume sallallahu alaihi wasallam anapita nyumba ya ndoa kwa kina mama wa mama zake wanamchafua mtume sallallahu alaihi wasallam niwaombea wengi wako hivyo wao na wake zao tena wa usha kupanda kitandani pale stori ndio hizo sasa ehe ulikwaje huko ulikwenda kwa harusi ulikuaje ah ha, mke wao fulani alikuja yuko hivi na hivi hivi fulani hivi umbea umbea umbea umbea na ile na ile lasikiliza tu limekaa bila sikiliza amwambie mke wake msisengenye yamaliza ya akimaliza mke dume leo laanza La mwaga tu hizi ni tabia mbaya zilizopigwa vita na Uislamu kumtaja mtu vibaya kumeruhusiwa katika sehemu fulani tu mlango wake mdogo tu mkirejea alimamu nayo yamehataja hayo rejeeni msume kwamba jeu huu ni mlango huu sasa watu wanakaa kwenye mitandao wanaandika, wanasengenya wanawataja watu kwa ubaya, wanakwenda wanajazana umbeya umbea na uongo, ya kweli na uongo ya jazwa. Sasa kama ikiwa makafiri wanafanya hivyo kwa sababu hawana dini, sasa wewe Muislamu wewe si una dini? Si una dini inayokuongoza? Sasa mbona unakuwa kama huyu ambaye hana Kwa Kwani tuwe sawa nafungea muslimi na kama mujrimin mala kumkeifata tukawa sawa Sisi tuko tofauti Sisi tuna mwongozo wa dini yetu dini iliyotufundisha maadili mema tabia jema Sasa maneno yenyewe ukiacha ya uchafuzi wa mazingira kwa maana ya kutukana, kufedhesha, kukashifu lakini pia ilepelekea katika kuchochea Kuchochea ambapo kutapelekea kuvunjika kwa amani jambo ambalo sasa hatari yake ni kubwa zaidi itafikia wakati damu zitamwagika kwa sababu ya wewe ulichangia yalipoletwa maneno kama imetumwa clip ya uchochezi yenye maneno ya kuchochea au video imetupwa pale uchochezi. wewe ukaidownload ukaisambaza ukashea share Inamana wewe umeshiriki katika jambo hili kama pakitokea mauaji leo au keshwa au wakani au baada ya miaka mitano wewe ambaye uliusambaza uchochezi huu utaingia katika zima ya kuu pia wa yaqtul mu'mina mutaammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda hal yakoni mwenye kukusudia ili hali amekusudia hasa malipo yake huyo ni jehanamu ataishi kwenye jehanamu humo milele mpaka mwisho wa haya allah atamwaghadhibikia atamlani yanini uingie kwenye laana ya allah subhanahu wa taala kwa kuchangia jabu hofu sasa hii mitandao ya kijamii tungeiitumia kama fursa huu ni ujumbe unaotakweno vijana tukewe mitandao ya kijamii kama fursa ya kueneza haki leo kama vijana wote hapa msikitini wakaamua wale vingunge wale wakubwa kabisa wabobezi katika mambo ya matusi wana wa followers akileta kitu wana, wanaanza kumshambulia wanamjibu sitaki tena kutengeneza labda kama ni na ninazungumza hivyo kwa maana ikawa tumejitambua sisi ulichokisema sio sawa ni libabu 1 2 hoja zotolewa pale atafunga mlangu wa comment pale ataogopa mara nyingine akimtoa huyu ataingia ata huyu au usimfole kabisa na ikawa watu waeleza uislamu sahihi kupitia njia hizo lakini hatuyaoni haya mtu sasa kusufunza jambo la kipumbavu jambo la kijinga jabul hatari utaona wanaochangia bila kukubali jambo hili ni wengi kuliko waliokataa kimya ujiulize hawa vijana wa Kiislamu hawana ghera hawana wivu hawana yani hawita, hawana ghera na dini yao lakini mpira watachangia kama ni mambo ya Simba na Yanga na ye ni Simba au ni Yanga ukisema tajibu sio dini na matatizo gani Kwa hiyo hili jambo lazima vijana wa Kiislamu walifahamu walijue kwamba tuna jima kubwa na jukumu kubwa la kuilinda amani tuliyonayo katika nchi yetu na sehemu nyingine na maneno yetu yana athari sehemu yenye watu milioni stini, au pungufu kidogo au zaidi takriban Kwenye mitandao wanaweza mtu akawa amemfuata, wamemfollow watu milioni mbili tu. Au milioni 1. Akileta kitu chake pale watu 10,000 wamechangia. Yeye huzania kwamba azungumza na nchi nzima. Kwa hiyo milioni 60 na 10,000 ni wapi kwa wapi. Na katika hao 10,000 au milioni gani wanaochangia katika mada ni watu wachache tu. Lakini nafsi yake naona kwamba wengi watu wengi Ana, anapata gururi ya watu wengi kwa sababu watu wa kimya Sasa sisi popote tutakapokuwa Uislamu na misingi yake katika upatikanaji wa utawala siyo demokrasia Lakini tayari sisi tumo katika niche za demokrasia na tuishi Maana tunasema lakini Uislamu hautaki rais aywe mfalme sasa sikuletea jambo hilo kulizungumza lolote kwa sababu sio mada yangu ya leo lakini pia uislamu haukubali watu kuishi na demokrasia mbona upo? wendi maka. si upo. sawa au mtawala siuislamu kabisa sasa abdul mushrik uko uko pale balopo watafukitini moswali warudi lakini mtawala wako siuislamu kafiru ehe uislamu kufundisha nini mbona watu kaleo sasa kwanza Mwenyezi Mungu kwanza mwanadamu. Eh eh halali kutukanwa, halali kukashifiwa. Si Ndiyo Ndio halali. Sasa mambo haendi namna hiyo. Ndio maana tukao tunaimiza kwamba tusomeni dini. Tukiisoma hii dini vizuri kabisa, Hatutaweza kuyumbishwa wala hatutaweza kununuliwa. Muislamu si mtu chipe taweza kulululiwa tu kwa ubagbwa. Hapana, sio hivyo. Lakini mpaka tuisome dini yetu kiukweli. ukweli. Tutaweza kuliweka kile jambo mahali pake. Sasa sisi katika ulinganizi wetu tunawalingania watu. Tunawalingania waislamu, kadhalika raia wote wajiepushe na suala la uchochezi. Kwa sababu uchochezi dhidi ya watawala unadhoofisha nafasi ya utawala ambapo ndio penye ya amani pale ndio kwenye kile kipogo cha kulinda ile amani dhamana ya kulinda raia na mali zao iko kwao nguvu yake ikipotea hakuna tena amani na haya yalitupitikia sisi katika uislamu kwenye karne kadhaa haya alijitokeza na athari mbaya zikatokea na haya tulizungumza kule Arusha katika muhadhara wetu tulipokuwa tukimzungumzia sahaba mtukufu al-Khalifa Uthmani ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu mpaka kufikia kuuawa ni madai kama haya Uthmani ibn Affan anawapendelea jamaa zake anawapa vyeo Wanawataja angalia governor wa mahali fulani governor wa mahali fulani بطفلاني بنت فلان عثمان بن عفان رضي الله عنه بدا ياو ان اتoa مالي ادعوا غيه جماعه زاك كمط فلان ديناري كذا ياما في كتابه يمتجوا ملالاميكو هاي وكساهاو ان فلان بن عفان رضي الله تعالى عنه كانو تجيري Muhammad Uthmani ndiye ule aliyetoa dinari karibu 10,000 kwa ajili ya maandalizi ya vita vya kutaka kupigana na Warumi huku Tabuk. Dinari 10,000 mbazo ukizileta kwa pesa ya sasa ni zaidi ya bilioni sita pesa taslimu. Wachilia ngamia aliyowatoa silaha, vyakula, farasi aliyowatoa wenye gharama kubwa kabisa. Walisahau kwamba Uthmani ni tajiri. Lakini pia yeye ni mtawala kiislamu katika uislamu mtawala anaweza kutoa kiasi chochote cha pesa akampa mtu yote alimtaka Wewe flani wewe una una, una, una una biashara haa sina chukua bilioni 2 bili, zikafanya biashara hakuna hukumuje Unanielewa ninachokizungumza Mtawala huyo na wewe huruhusiwi kuomba omba endapo tajiri huyu waomba endapo tajiri huyu waomba katika watu unaruhusiwa kuwaomba ni mtawala na wapa fursa hiyo mjue hiyo wao meepata ndugu eh, yangu tukusaidia nini usiombe ombe njaa ki kinjaa njaa ah mimi milioni kumi tu yanatosha sema maneno ya maana fursa mopewa wewe sema maneno ya maana agana ndio umasikini tayari ukuna nani na mtawala sheria kuruhusu sema kuna mmoja alipata nafasi kama hiyo zamani si hapa katika nchi hii akaitwa Joe Ye ni mtizaji mpira mahiri ule Mtaala alampenda. Akamwambia wewe niku, nikupe nini mwanangu? Nikupe nini? Maana unapiga mpira mpaka mimi unanikonga roho yangu. Amwambia mimi muheshimie bwana mimi mstaki chochote nitakonipe gate pass ya kuingia kila mechi. Akamwambia hii apachukua. Maskini mkubwa yeye. Na hukufa masikini, Na hukufa maskini. Na hilo lilitokea pia hivi karibuni siko mtaja ndani lakini kuna mtu kaitwa Ikulu na nini haya. Bana una shida gani wewe? Ah mimi wajua na gereji yangu pale akinipa milioni kumi ya tosha. Milioni kumi ya. Kwa mtawala anayona nafasi ya kutoa na mtu anaruhusiwa kuomba ili usirefushe sana wewe hey, tumia tu USD eh yeah? mimi nataka hii hapa ngapi basi ile kile kidogo lakini sasa nikizika katika tafsiri yake ina kataa ina tawili ni mambo mingine akikupa sawa, hakukupa basi bas. lakini usiombe kijanja tuache maneno haya. sasa kama usahau kwamba Uthmani radhiallahu ta'ala ni litajiri lakini ni mtawala, anaweza kumchotea mtu yeyote fungu lolote akampa lakini wakaeneza uvumi wakasema maneno ya kashfa wakampweza musho wake wakamuua na ulipom ya kumuua ndipo mwanzo wa mpasuko katika umma wa Kiislamu ambao mpaka leo haujasibika yote unayoyona asili yake ilitokea baada ya kuuawa wa Muhammad radiyallahu ta'ala sasa sisi wa Islamu, kwa kuwa tuna mafunzo yaliyotimia ya, ya Kiislamu hatutakiwi tuimbe nyimbo za watu wengine wasiokuwa Waislamu au wenye mirengo ambayo haizingatii maadili ya Uislamu kweli anaweza kaa mzungumzaji ni Muislamu lakini yeye ni muumini wa demokrasi. ni muumini wa sheria nyingine isiyokuwa Kiislamu akazungumza kwa mujibu wa sheria aloijua yeye kwa mujibu wa itikadi alioelekea yeye Mwislamu lakini ana maitikadi yake nyingine sio kwa kiislamu sisi huyu hatuna nafasi ya kumtikiliza upande wa pili huko katika makanisa waumini wengi tayari wamejenga tangu wakiwa wadogo wasikiliza viongozi wao akizungumza baba scofu gorati wanakuwa watifu ndio maana matamko yao yanakuwa na, ya na, ya na uzito. Kwa waislamu kila mmoja kusema, kila mmoja baba. Na hakuna kusikilizwa. Wasikilizeni viongozeni wa dini wanowaambia maneno wanowaambia kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume SAW. Na sio kila anaevaa kanzu na kofia akazungumza kwa jina la Uislamu au wa islamu, awa shekhe. Nakumbuka miaka ya nyuma bila wengi walikuwa bado wadogo pingine hata mimi nilikuwa bado piyana mdogo lakini nakumbuka palitokea jambo fulani kule Mwanza aba si wakati ule alikuwa mufti ni Sheikh Ahmed bin Juma. sasa kuna jambo lilitokea akalitoa maelezo kuna baadhi wanaharakati wakaanza kumkosoa wa Sheikh Ahmed bin Juma. Wao wamesimama jina kwamba na pia mashaikh. Kama shekhe na sisi shekhe. Kuna mmoja akasema Sasa wewe shekhe utakubali vipi wanachoma Qurani? kwa Juma ta'ala ni mtu mmoja kwa kwenye kuzungumza. Anasema sasa jamani wanakiwa shekhe shekhe. chome. Sasa sema jamani muislamu waniita mimi yasukufu. Lakini yule ile Qurani hii yi haezi kuitamka, yanasema Qurani au Qur'an. Sasa mimi na ye nani yasukufu? Mimi na yeye nani yasukufu? Lala alikumbuka jambo hili. Alitokea ile jambo. Yeye ndio anastahili kutuasukufu kwa sababu hiyo Qurani yenyewe sio kwamba asome jina. Hawezi kuitamka na ndio msheheweke kwa mshehe. Ku aizu kusoma Qur'an hawezi. Auzo aiza Qur'an hawezi kuzitamka. Atasema mwanzo mpaka mwisho. Hatoi aya hata moja, maneno makavu tu. Kazi kumfuku huku gazeti ile kitabu kile na yule gazeti... hata aya hata moja. Msa, hana uwezo. Sasa ile anayesimama akazungumza kwa niaba ya Uislamu, awashehe. Lakini ninachowaambia mimi jingeni hishma kwa maulamaa na mashaikh wa dini na ulingania kwa haki na yale maneno ya haki yanayozungumza yapatilizeni mkichekesha kwamba hutoka katika misingi ya dini sisi tunajua Qur'an tunajua sunna wa walillahil hamd la maneno sawa na ni maadamu ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au aya za Qur'an sisi tutchukua tubebwa tuyafanyie kazi hayo kwa hiyo sisi waislamu tuwekeni utaratibu huu. Tusikubali kusemewa na fulani wala alla. Tuache wao na mambo yao, na siasa zao, na harakati zao. Sisi tuangalie msingi wa Mtume Muhammad SAW na tuelekeza vipi. Alafu hao wana kututetea sisi ni muda mrefu sana sisi waislamu. Tudadai madai mengi tu. Lakini wao hawa tulizi mengi tu lakini leo wamezuka na lugha ya kudai haki kwamba sasa wanadhulumiwa kwa hiyo wamechoshwa afadhali amani itoweke na kitu haki kwa sababu amani haipatikani ila kwa ncha ya upanga si aya hii nani ile sijui eh? wahenga Aye, wahenga sio kwamba amani haipatikani ila kwa ncha ya upanga kwa maana ya kwamba ili tufikie kupata madai yetu sisi na haki zetu hizo haki na tusipopewa hizo haki basi sisi ndiko tayari kupigana na kumwaga damu alafu hapo baada ya hapo tutaheshimiana Haya ni maneno ya watu wasiofikiria mustakbali ni maneno ya watu wasiofikiria hatima ya wengine kwa sababu wengi maneno haya akizungumza hivyo likitokea la kutokea yeye na familia yake washajua watakwenda wapi washajua wa mahali kukimbilia atawadanganya tu mimi na familia yangu tutakuwa safu ya mbele lakini mwongo hawezi kukaa mbele ata siku kuna amani alindwa amani ipo alindwa kila namna hao na mabapostola wale wana marungu wale wana hivi waogopa nini sasa kwenye amani shudu tukize mbele mbele mbona usubiri katika wakati wa shari ndio useme kwamba au katika hofu kwamba wewe ndio tutoka mbele bele wewe na nani Oyo sisi ni jukumu letu kuhakikisha tunailinda amani iliyoko katika nchi yetu Na haya si lazima tutumwe na serikali